Speranța. Pista 13. Subcapitolul 4. Sheid se opri la prima casă spintecată. Luai încetase, se o simța în apropiere. Femei cu șal negru alcătuiau un lanț în spatele medicienilor de la serviciul de prim ajutor, care scoteau din dărâmături o pâlnie de patefon, un pachet, o lădiță. La etajul al treilea al casei, secționat ca un decor, era spânzurat un pat cu piciorul agățat de un plafon crăpat. Camera aceasta își deșertase în pârâu, foarte aproape de picioarele lui Shade, portretele, jucăriile, cratițele sale. Parterul, deși despicat, era intact, liniștit ca viața, locatare în agonie fiind duși de o ambulanță. La primul etaj, deasupra unui pat acoperit de sânge, un ceas deșteptator sună și țăritul lui se pierdu în jara dimineții cenușii. Oamenii de la postul de ajutor își treceau obiectele din mână în mână. Ultimul milițian dădu un pachet primei femei. Femeia nu-l apucă de mijloc în mâini cum era întins, ci în brațe. Capul căzu pe spate și copilul murise. Femeia se uită spre ceilalți, căută cu ochii și începu să plângă. Poate o văzuse pe mamă. ei plecă. Amestecat cu ceasa jilava dimineții, mirosul focului cuprindea orașul, un miros plăcut de lemn ars în pădurile tomnatice. În casa următoare nu erau victime. Locatarii, mici funcționari, priveau o tăcere cu mar de casa lor căscată. Shane se afla acolo pentru a descoperi pitorescul sau tragicul, dar meseria sa îl dezgusta. Pitorescul era derizoriu și nimic nu era mai tragic decât banalul, decât aceste mii de existențe omenești asemănătoare tuturor celorlalte, decât durerea antipărită pe aceste chipuri ca insomnia pe fețele tuturor. Sunteți străini, domnule?" îl întrebă cel care privea lângă el. Chipul interlocutorului era fin și îmbătrânit. Ridurile verticale ale intelectualului arată casa fără să rostească o vorbă. Amoroare de război, spuse Sheid, trăgându și cravata mică. Sunteți servit și coborându-și glasul. Dacă se poate spune război. Domnule, pe drumul dinspre Alcala, fabrica de lămpi electrice arde. San Carlos și San Heronimo ard. Toate casele în jurul ambasadei Franței. Multe case în jurul pieței cortesurilor, în jurul palatului, biblioteca. E vorba lui Sheid fără să-l privească. Privea cerul. Și eu am oroare de război, mai puțin decât de asasinat. Orice e mai bun ca războiul, spuse Sheid încăpățânat. Chiar și-a încredințat puterea celor ce exercită astfel pe cea de care dispun? Se uita mereu la cer. Nici eu nu pot accepta războiul. Dar cum să accepte asta? Atunci ce-i de făcut? Poți să vă ajut? întrebă Sheid. Interlocutorul său zâmbi și arătă casa care arda în dimineața cenușie cu flăcări decolorate pe sub fumul spălăcit. Toate manuscrisele mele, domnule, și sunt biolog. La o sută de metri în fața lor, într-o piață, explodă un obuz de mare calibru. Ultimele geamuri se rostogolire și în mijlocul cioburilor de sticlă, un măgar legat care nu încerca să fugă, Porni să ragă cu disperare în ploaia ce începea din nou să cadă. Când și de ajunse la azilul de bătrân, mulți dintre locatari urcaseră din pivnițe. Incendiul fusese stins, însă urmele bombardamentului, împrejurul acestor personaje inofensive și vulnerabile, cu infirmitățile și gesturile lor miniaturale, erau de o absurditate supraomenească. Cum s-au întâmplat lucrurile?" îl întrebă el pe un moșneag. Ah, domnule, să alergi la vârsta noastră, nu mai echip!" Și ce fel de alergătură, mai ales cei cu cârje. l Îl apucă pe șeid de mână. Încotru ne întreptăm, domnule, eu eram coafor, numai pentru clientele particulară. Toți acești domni se vizeau pe mine pentru toaleta ras rastuns tot." Șeid abia auza că treceau niște camioane, unul în spatele celuilalt, zguduind zidurile și rămăturile. Frontul popular ne instalase aici, domnule, ne era bine." Păca de o steneală! Căci o de la capăt! Ce mai? Se va isprăvi odată fără îndoială? Se va isprăvi! Numai că și eu... La primul etaj, bătrânii mai în putere ajutau la niște lucrări, a căror natură și nu prea ghicea. Erau acolo vreo 12 oameni, gravi, cu gravitatea bătrâneții spaniole. Lucrau de parcă ar fi fost condamnați la tăcere, cu urechea la pândă, scrutând cerul. La etajul al doilea, printre clopotele ambulanțelor care străbăteau orașul și huruitul neîncetat al camioanelor, milițienii în serviciu comandat încercau să tărească cu forța niște bătrâni, ascunși sub paturile lor de frica bombardamentului, pe jumătate nebuni, refuzând să lase din mână picioarele de fier ale paturilor. Deodată, eco amenințător al ambulanțelor, sirenele de alarmă străbătură strada în viteză. Desclăștându-și mâinile, bătrânii fugiră către ușa scării ce ducea la pifniță cu păturile pe spate afară de unul care își ducea patul ca pe o carapace. În mai puțin de 10 secunde, prima explozie pulveriza pe mese și subferestre, sticla făcută cioburi în timpul nopții. Și ca și cum întregul Madrid ar fi răspuns printr-o bătaie de toacă indiferentă peste bubuitul tunului de la cetatea universitară, orologiile orașului, unul după altul, începură să sune ora nouă. Se văd!" stegă un milițian. Sheid s-a pe sub poarta spitalului, își scoase afară pipa lui lungă, Nasul. Late, asemenea avioanelor de transport germane cu care atât de des în Europa, iuncarele ieșiră de după profilul unui acoperiș, cu botul alungit înainte, negri și foarte joase sub norii de ploaie. Străbătură încet strada, dispărură după acoperișul opus, urmate de avioanele lor de vânătoare. Destinul călăuzea bombele incendiare. Ele explodară în dreapta și în stânga ca mătăniile. Niște porumbei își luară zborul. Deasupra zborului lor molatic, întoarcerea rigida avioanelor trecu ca fatalitatea. Moartea aceasta care cădea la întâmplare, îl îngrozea pe Sheid. Guvernamentalii nu mai aveau oare destule avioane de vânătoare pentru a retrage de pe front măcar un singur avion? În fața porții, camioanele treceau mereu cu prelatele u de learcă. undeva foarte aproape. Există o pifniță," spuse un glas în lui. A sub poartă, știind că nu l-apărea de fel. Siluete treceau de-a lungul zidurilor, se opreau câteva minute pe sub fiecare poartă, plecau iar. Vizitase adesea frontul. Niciodată nu încercase sentimentul pe care îl încerca aici. Războiul era război. Acesta nu era război. Ce-ar fi vrut el să vadă sfârșindu-se odată nu era atât bombardamentul, cât abatorul ăsta. Bombele continuau să cadă, imprevizibile. Shade se gândea la ceea ce întrezării se sau notase la masa șternută în casele spintecate, la un portret cu sticla crăpată în formă de stea deasupra unei țâșnituri de sânge, la un costum de voiaj atârnat deasupra unei valize, pregătiri pentru lumea cealaltă, la un măgar din care nu mai rămăseseră decât copitele, la drele lungi de sânge de animal hăituit, lăsate pe trotoare și pe ziduri de către răniții de la palas, la târgile goale cu o pată în locul fiecarei răni, Cât sânge avea să spele ploaia! Obuzele acum se încrucișau cu bombele. Sheid aștepta, după fiecare explozie, zgomotul țiglelor care se prevălesc. Deși ploua, mirosul focului începea să se statornicească pe străzi. Camioanele treceau mereu. ce e asta?" întreba Sheid, trăgând de capătul cravatei sale mici. Întărit pentru Guadarama, ei încearcă o străpungere colo sus."